Szívünk egész melegével, szeretettel üdvözőjük a megjelentkedves vendégeinket és testvéreinket az Úr Jézus Víztus áldott szent nevében. Kutatok a köldürel élimi noastre, szállutam! De szímaciói nostri oszpetsz, vagy un vicci frács, prezenc a szára csasta, acesta. Néhány hete, minden kedden este, a Daniel prófita könyvének itt kezdtük magyarázni. De külteva szeptemünk, fiekare marciára, Avem o meditație și o explicație asupra cărții prorocului Daniel. Această carte deosebită, care de fapt este ABC-ul cărților profetice din Sfânta Scriptură. Ma este eljutottunk a második fejezetnek a közepétől, egészen a végéig, a világ történelem Dio Heiban címmel fogjuk bemutatni Naputonodozor álmát és annak magyarázatát. Ön seara aceasta am ajuns la a doua parte a capitolului 2, cu titlul generic de Historia Lumii în miniatură. És a Dániel Profita könyvének második fejezetéből olvasni fogjuk bevezetőként a 44. verset. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic. A mult al călumul 8 ani feiesc a feiezet hogy Dániel kijelentést kért Istentől, és a isten megadta mind az álmot, mind pedig annak a megértését, megfejtését. Data trecut, am încheiat capitolul sau studiul acolo, când Dumnezeu a descoperit lui Daniel atât visul, cât și a visul. Most Daniel elmegy és két dolgot kér arioktól. Acum Daniel se duce și cere două lucruri de la az első, hogy ne semmisítse meg a babiloni bölcseket. A második kérése pedig, hogy vezesse őt azonnal a király elé. Egy kicsit érjünk ki az első kérésére. A veszélyben lévő babiloni bölcsek pogány A lévő babiloni bölcsek pogány emberek voltak. Ön nem din babyloni ér Most, Dániel megtehette volna, hogy elszigetelje magát, kapárolja magát tőlük. Akkor Dániel szárfi putut izoladéjé? Na ugyebár, ti nem tudtátok a ti varázslásaitokkal megmagyarázni. A saka, hogy nagyfutott expliкато, Vrażitoriile vostre. Tehát ti méltók vagytok a halára. Dés viszeku vine morte, de jövök én. Dar vin Jew, az igaz Isten képviselője. Reprezentantul dumne zeulujade valaki. Élni fogok és elfoglalom a helyetek. Jew, hogy trajsi va volyokupálokul. Egy testies ember így gondolkozott volna. Un on trup eszki risk asászára. De egy lelki ember soha nem akar üdvözölni vagy megmenekülni mások árán. Dar un spiritual nuvrancsodát a szafélyizbe vit kuprețul morzi altoróa. oaferi minden hitbeli és minden véleménybeli különbséget, punând la o parte orice deosebire sau de naționalitate, daniel mint isten képviselőjének kötelességének érezte, hogy ne hagyja a többi bölcséget a maguk sorsára. Daniel a Unendem, kássa, női te És arjok bevezet a király. És si De, de a király Dánielt is kétkedéssel fogadja. Dar cu si pe Daniel. És azt mondja a 26. versben, si szülő si a király mond Dánielnek, akit Baltazárnak nevezének. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmat, amelyet láttam és annak értelmét. Parátul alulatkoztul si az ízlői Daniel keresztenujá, belsá czár. Éjszun stáresem szúj viszul, kere lam visácsitul, ku írja Lui. A király az emberre nézett. Parátul saját alau. De Daniel mint Isten képviselője túl utalt ön magán. De Daniel keresztantul Lui dun ezéu száde pasít be sine unsus. És meghívta a királyt, hogy ne reá, hanem Fenn a nézden is lásson. Shamvitát, privir a parátulis a priviaska nulla ilyet, si majszus, de kitiért. Ez is Isten gyermekének a jellemzője. Isten tot karakterizája a pilululjúdum nezeú. Soha nem akar az érdeklődés, vagy pedig a siker középponyjában lenni. Jel nővre anyja dátta szépen, centrul a ténziéje száu a súcsesúl. Soha nem akarja önmagának tulajdonítani a dicsőséget. Nővre assz attribuési és slava. Úgy, amiképpen énekelték a Betlehem mezején, annak idején az angyalok, hogy egyedül Istené legyen a dicsőség. a Ezért a maga szerénységében így válaszol a királynak. Felle Dániel király előtt is monda, A titkot, amiről a király tudakozódik, a bölcsek, varázslók, írás tudok, jövendő mondok, meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta napokod azor királynak, milízen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látás, a te ágyadba, ágyadban ez volt. Daniel a hogy aparatului, și a zis, ce ceri-Emparatul este o taină pe care înțelepcii cititorii, stele, și cikicitorii, nu sunt în stare să o descopere împaratului, dar este în cerul un Dumnezeu care descopere tainele, și care face cunoscut împaratului nebogat de Ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă? Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Măr a multă alkalommă felhívtuk a figyelmet arra, Hogy létezik egy bizonyos párhúzam, A József történet și a Daniel történet közül. Am atras atenția chiar în datele trecute, Că există o paralelă între visul lui József Și între ce le întâmplate la Daniel. Amilyen szerenien viselkedet, Mint Isten képviselője e József faraó előtt, Pontosan olyan szerenien viselkedik mostmár Daniel. faraón, ahogyan József is túlutalt önmagán, és Istenre vezette faraónak a figyelmét, pontosan úgy tette Dániel is. A Daniel, Dániel az igaz Istennek a képviselője volt. Nem hit Babilónnak a Daniel, era reprezentantul lui Dumnezeu, nem credeja în vrăzitoriile Még Mégsem becmerli Babylon isteneit. Totus, el nu vorbește împotriva acestor zé. Tehát amikor bizonságot tesz, nem negativista. Când face mărturie, nem este negativist. Nem arra hívja fel a figyelmét a királynak, hogy mit nem kell hinni. No, a ché, nu Mi az ami nem igaz? Ché, nu trebuie să Mi nem igaz? Mi nem igaz? Mi nem igaz? Mi nem igaz? Mi az igazi nem igaz? mi is tanulhatunk valami egészen pozitív és konkrét tanulságot ebből? Shinói potențierea concluziei pozitive și concreta din acest episod. Soha ne így kezdjünk az embereknek a lelki hajlékát összerrombolni, azért, hogy majd át egy jobb lelki hajlékba. Se nu începem a derma casa spirituală avreunui adin treuamen capoise fiene voit să se mute în alta casa. Soha ne úgy próbáljunk bizonyságot tenni a Místenünk hogy összeromboljuk másoknak a hitét előtt. Nohașa începem uh, lucrarea noastră misionară dărmânds credința altuia. Hanem, csi! Előtt építsük fel, mutassuk meg a lelki palotát, amelyet mindenkinek Isten felkínál kegyenek. Máinttai száratom palatul, pe care Dumnezeu, prin hárul Sáu, ől oferă fiekörüja dintre noi. És az emberek, mindenféle egyéb emberi rábeszélés és kényszer nélkül, fogják a jobbat, a szebbet, a nemesebbet ráját. Csak apoi oamenii, főr deosebită, száleagă, Bín. Néha hívő embernek a bizonyság tétele azért eredménytelen, mert Isten és az emberek közé oda tolakszik a saját ény. Uniorcesul unor de evident, că se interpune între om Dániel nagyon jól ismeri Istenét, de kitűnően ismeri önmagát is. Danielus Konaste, például Zeuszeu, de Fortebene Szekunaste, Sipéi Jönszus. És most helyre a dolgokat a királynak az elmélyében. Sia cum le, le pune la locul lor un mint jámparátum. Hogy félreértés ne származzék az ő bizonyosságtételé. K. Din marturia luis de curge v. Azt mondja a 30. versben. Zicin versetul 30. Néken pedig ez a titok nem bölcsességből. Amely bennem minden élő felet volt, jelentetet meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adásik a királynak és a te, te megírta, de szívednek gondolatai. Őszinténként is adok a példáin, a csesta nunsznak a Isten minőséletű nevem a mária dikátátuturor celer ví, si pentru că să se dea împăratului tulcirea ei și să afli dorește inima să știe. A roz bizonyosak tevők mindig az emberek figyelmét önmagukra derelik, sőt, kere Fak o mărturie nepotrivită, atrag atenția oamenilor asupra lor. Isten igaz vizonság tevői mindig, Istenre terelik át az emberek figyel. A adeváratzii Lui Dumnezeu îndreptă privire a oamenilor spre Dumnezeu. A gyengén gondolkozó a gyenge lábon álló hívőt, minden siker tulajdonképpen a felhők fölé emel. Pe cenni care este slab Nogynak, rendkívülnek képzeli magára. És inkiküje, hogy el este mar, este deosebít. Az igazán mély hívő ember pedig, minden siker a porba sújt. Dar, pe adeváratul credincios, orice succes el döröm a törőn? Gondoljunk arra napra amikor Jézus megált, illetve besált Péternek a hajóiába. Ső ne gondim la ziua aceea, când Iisus a intrat în korabia lui Petru. Evez a mélyre és vest halodat fogásra. Újra ládnk és aruncás mreja spre megész éjel halastunk, nem fogtunk semmit. Doamne, tota noctea am pescuit și n prins nimic. Hiába való, nem értem miért kéred ezt. Ez az adarnik, De hozzá teszi. Dar adaug. Mindaz unáltal a Bevetem a halot. Tótus is lapulunk a táj Tudjuk, hogy milyen csodálatos hal volt. S különösen a tévangelia, a tévangelia eredménytul Péter meglátta ezt a csodát, meglátta ezt a nagy eredményt. Hát Péter az a csesta minúnia, a csesta. Nem kezdett kiabálni, nem állt ki a pátról. Gyertek emberek, nézzétek egy akkurát halást, ami a ném vagyok. Nul, amit pusztít, hogy oamen bull pescar. Hanem nem leborult Jézus Krisztus lába elé és azt mondotta összetörtem. És s-a prošternut la picioarele Mântuitorului și a zis, umíl, Uram, Doamne, leakă de la mine, mert én hűnös elé. Jó sunt Na, testvéreim, ez Isten gyermekeinek a jellemzője, akkor amikor Isten dolgozik általuk. Iată ce caracterizează pe copiii lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu lucrează prin ei és Daniel kezdi megjelenteni a továbbiakban magát a királynak az álma. Și Daniel de departe deslușește visul Ennek az álomnak rendkívüli jelentősége van a Dániel további proféciáival kapcsolatban. Acest vis are o importanță deosebită referitor la cele ce se scrie în cele ce urmează în cărțile sale. az emberiség közvetlen, közvetlen közeli történetére Jelen drepte privérias prehistoria omeniri apropiát, És utal a történelmnek a végére, az úgynevezett eszkátonra, tehát a végső dolgokra a megváltási tervnek a célba jutására. Dar vizează și evenimentele sfârșitului eschatológice ale lumii noastre. Tehát az akkori jelentől Nabucodonosortól, de la prezentul de atunci, de la nebugadneța, a legtávolabbi jövőig, Jézus Krisztus országáig mutat el. Până la viitorul cel mai îndepărtat, până la... Ilfincsári emporációja Lúcius Krisztos vizíze viszontlátására. Hatalmas, nagy történelmi periódusnak a kapcsoló pontja, és de delegatura a ezt a periódet az a közvetlen történelem, amely szemből előt meg végben. be. I este istoria, care se petrece sub privire a Az a történelem, amit Nabukodonozor él és Nabukodonozor formál. I este istoria, pe care o trecește nebogat de țar, și pe care Oformja az érinszus, amely az ő életét jelenti. Csak ezen semmi az önszépség válasza. Na most ez az egész közvetlen érdeklődés nyitotta teszi a király a később történő felismerésre. Presidente, desde qué perspectiva se previsto? A továbbiában a fejezet még három részre tagolható. Ennél célcselése uralja a kapitolus, majd pont subdivizálunk a treepoints. Az első az álom leírásával foglalkozik Descriere a este a prima subdiviziune második az álomnak a megfejtésével A doua subdiviziune este tâlcuire a visului És a harmadik része pedig foglalkozik a történet felettivel A kiskő amely örök hegyé változik És a treia subdiviziune se ocupa cu supranaturalul Cu piatra cea mică ...kare se transforma in viitor, într-o Ebben a gondolat csoportosításban fogjuk mi is megvizsgálni Nabucodonosor álmát és annak a megfejtését. În aceasta succesiune vom dezlusi si noi în seara aceasta visul lui Nebuganețar. Na, és most kérném szépen nézzük meg ezt a képet itt. Sajnos, sene iránytán priviriasz pre ezt a tábló, azért, hogy a prófita nak a leírását megértjük érő. Mert, hogyha szerkítünk, értelmezje a leírását <tos> prófétulú, din, ce círepresznta imád. Olvasuk a kép leírását 31-től 33. Szócsitim leírását képulú, de a 30. és 1 verset a 33. Te láttad úkirály, és íme egy nagy kép. Ez a kép, mely hatalmas vala, és kiváló az fényessége előtted állvala, és az ábrázata rettenetes volt. Tu, ímpárat, te uitai, și si iată că ai văzut un kip mare, kipul acesta era foarte mare, és si de o strálucire nemai pomenită. Stătea-n picioare, naintea ta, és-nfăcișarea lui era Annak az álló a feje tiszta aranyból volt, Kápul, tipulója, cesztúja, era de aur kurat, melle és karjai ezüstből, pietul și brațelei erau de argint, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, büntésele és kapselei erau de aramafluere, picioarelor de fél, és lábai pedig, tehát a talpatnál, részint vasból, részint pedig cseréből, picsáiról parte de fer și parte de lut. Tehát ez volt maga az álom. Iată, acesta era visu din siné. Na sigur. időzünk egy kissé ennél a leírásnál. Puțin, hm? să ne oprim la aceastá descriere. az eredetben fordul elő az a bizonyos szó, amelyet a teremtésnél használ, Mózes, az ember teremtése leírásánál. Ön uh, hm. În cărțile, în scrierea originală, apare cuvântul care apare și la creațiune în Cartea van szóval, itt heber, celem, ebraik, celem. a héber celem kifejezi. E vorbă de cuvântul ebraic denumit cellem. O cellem héberul anny elsősorban hogy kép más, másodsorban hogy szobor, vagy pedig valakinek a hasonmása. În traducere expresia aceasta ebraică însemnează o statuie sau un tip a cuiva. Általában cellem kifejezéssel szokták illetni azokat a nagy szobrokat, amelyeket egy országnak az invadátora, tehát elfoglalója, önmagának felállított annak eléül, hogy lefoglal terület. Expressia just se ebraika refer, se referea la hippul acelui -e imparat care kotropja a szára și okupa. Și aceasta reprezenta uh, teritoriul ocupat. Deci, era și semnul teritoriului uh, subjugat sau ocupat. Deci, e vorba de o statuie care are o asemenea semnătate nu mai câzângă, alt tot, va Nu e vorba de. On tip comun sau de o statuie comună, vorba de chipul unui imperator, majd meglátjuk a megfejtésben, hogy valóban semélyesít a csak képmást, și vom vedea am cele ce urmează în descriere că um, statuia este chiar personificată. na no, mostan. Ami rendkívül és meglepő az, hogy ennek a két másnak a különböző alkotó elmei más-más elemekből tevődnek össze. Csia este este, a este din diferite materiáli. Babilonban gyakoriak voltak a fénykombinációs különböző szobrok. În Babilon, de fapt, se Acesta acest liás a al diferitelor metalli, aranyat ezüstel, rézzel, sőt, elefántcsonttal is kombinál. Áur, argint, gyársó, fildi és combinációis le faculty Babiloni ásatásokból előkerültek ilyen különböző fémekből készült alkotás. Arholoshi, norma, se a a dus a Na most a fémeknek van egy bizonyos érték renge. Și metalele au o ordine succesivă de a valorii. Deci, de arték csökkenése, serint van felépitve a szobor. Deci în succesiunea aceasta a valorii metalelor este ridicată statuia. Ezós Álom rész, tehát ezós Álom tulajdonsága is jellemző a mezopotámiai világra. Și compoziția aceasta succesivă Karakterizálz Mesopotamia és si eseményeletek felfedezése. Találtak olyan sumér nyelvű feliratokat. Augusztus a személyes szkrípci sumere, amelyek a világ korszakait arany, ezüst, bronz és vas korszakokra osztotta fel. Karé, ampercit periódelle érele, en de áur, de argint de a sem, de bárté. Tehát, maga a szobor is annak a leírásas, ahogyan történik, mélyen belegyőkeredik az akkori kor mezopotámiai történetébe. Konstrukciák kipululója csésztulja, <coughs> széradacsiniázza tőnk önisztóriát, de a Ami meglepő egy ilyen hatalmas kolosszusnál, csiacsé, ha -e surprindelen kolossz, uram. Bizonytalanság amelyen áll az egész kolosszus. és a nesiguranța pe care stă acesta. Itt a héber kifejezés, illetve a leírás, amit használ a próféta, a héber közszaf kifejezés fordul elő. Experiment. ami <sus> jelenti, hogy hogy égetett cserép. Expreția ebraică care se folosește pentru terminarea de jos a acestei statui, este ceea ce lut luthars, ami az jelenti, hogy egy legkisebb koppintásra, érintésre azonnal törik. Csak, hogy a lóvitúr a lóvitúr úgy, nem tudom, hogy a Tehát, ilyen bizonytalan lábon áll ez a hatalmas fém kolosszú. Deci, kolosszul, a statuja, az úgy, a szörnyeket, a szörnyeket, a szörnyeket, a Egy másik jellegzetesség, ez a bizonyos kő, O alta karakteristika a cás piátra, amely kéz éítésen élkül alázuhan az álló képre. Krevá jáössze fiát insszdé mnaume eszk a szupraztatúi. Itten találkozik megint Danielben a történelmi a történet felettivel. A így szintűnésté ön uh, Kardelúi Daniel natuálul s a istórikulú supranaturálus s a suprahistóri, tehát a birodalmak tovább vezetik az emberi történelmet. Deci, imparati mai conduk mais depart historia nemulom. Ez bizonyos ponton betör ebbe az emberi történelembe a történet feletti, az úgynevezett eszkatolis. Si, la oni hmm. punt intervine uh, supra natural sau supraistorikul, Káre üttrerőbe történt. És a könyv nem véletlenül zuhan alá. Sipiátra nulla volt a témájáról i vakadja. De nem is az emberek okozzák ennek alázatot. De mióta az a meni provokációja Pjátri, és szeretném, hogy ezt aláhúzzanak, és nagyon jól megjegyeznék, mert a későbbi magyarázatban ez eldigazító jellegű. Sajdori, a szeszublimi ezé bine idéacio. Státendrük. În explicațiile de mai târziu ne va folosi foarte mult dacă reținem lucrul acesta. Și acum un te contrast, vedem a că și a sobor között. Acum însă luăm un contrast între piatră și între statuie. A sobor al, a că, pădi gurul. Piatra, statuia stă, iar piatra se rostogolește. O sobor ami al, mégis, idăleges. Statuia care stă, totuși, este. Temporára. A kő, amelyik hengeredik mégis örök. Szipiátra Kareszé-Rosztogó este, Tóthusz-Jeszté de Natura Vesnika. Egy másik ellenté. Alt kontraszt. A szobor ingatag, bizonytalan talpon áll. Statúja Jeszté Lábila Szöbiska. Ilyen minden emberi cselekvés. Fiekáré Faptó menyeszkezti. Labila. A kő, amely gurul tehát nem áll, régül hatalmas hegyi lesz és belenő a földbe. Piatra, se keresztogolejte, deci este mișcătoare, în cele din urmă se infige-n în pământ, és nu se mai mișcă. A szobor nagy, a kő pedig kicsi. Statúja este mare, piatra este mică. A nagy szobor mégis egy egészen kis röpke epizód a világegyetem történelméből. Totós, szattuja cast a mare, non este álse mick epizód din lumi. a hozzá képest kő pedig hatalmassá növi ki magát, és betölti a világegyetemet is és az időt is. Játra ez a Jézuska a la început ja, szedve, de, de si va fezvolta, és va ümple, ínsz a űnvilássúl, hogy a szobor amely határozott fémekből és áll, válik. Ja a mely határozatfémekből és erősségből áll, semmivel válik. statuia, karei észte din piet din metale precioase, todu se, se férma, úgy se nincs Mint maga a történelem, ahogy semmivel. Prékum si -sí história se nincs-e? piatra, ame nem tudunk, hogy honnan jön más szavakkal, amelyik az úgynevezett semmiből jön, Tehát láthatatlan helyről jön, örökre uralni fogja a földet és a világ egyeden történelmé. Domináta nem tulpevesnicije, Na most még bocsássunk elő, elő más szimbolista jellegzetességek. Sincs a semmij konsemnem, kötevá. Insem ne Alegorice, Az első, Az emberi történelemnek az elérteletlení, de elérteletlenedése kifejezése az aranytól egészén a cséripik. És a nemúl ol merézk, kár ez a devaloriázadél áur önallá lut. Tehát a történelemben létezik egy ilyen törvényszerű elértéktelened. históri ex existszt a devalorizáré de fénullás. De ugyanakkor jön a kontrast, deát sotámus viné kontrasztult, Ahogy a történelem meg tovább úgy a fémek keményednek. După cum istoria na intiaz, metale devin mai dure. O zoro neal puhab. Aurul este cel mai maleabil. Cemineb a ezust. Dar argintul este mai dur. Mii cemineb bariz ramă mai dur. Și a lec cemineb, a lec durvab. Ahas fierul este cel mai dur ami annyit jelent, célcént szemléli hogy a birodalmak is keménységben növekedni fognak. A szimbolatikus ülputérén durítáte szivor szivorkréste egy másik kontraszt, ami az ember és az istenik között áll. A kontraszkarémai exíze ültre ómsidum néző a fémet és a fémeket az ember keze hozta létre. Metálele au fost realizate de mâna omului. De amberikheznek a munkája az egész szobor. De tota a statúya este lucrarea mâinilor omenești? Bi a quo, amely örök, oda nem járultak, hozzá nem érintették azt emberi emberikezet. És mm skin -hmm. piatra, care este veșnică, nu este formată de mâini omenești. Kifejezi az emberi erőfeszítéstől egészen az Isten alkotó suverén cselekedetéi az átmenetet. É e, exprimă de la faptele omului până la veșnicia lui Dumnezeu trecerea aceasta. A sobor, statuia, ezek a aceste împărății, a fémek, metalele, a simbolumok világosan jelzik, hogy ezek az összes impériumok csak időlegesek és átmenetiek. Uh, Arata clar, hogy ezeket a imperatíi szintrekatórái vremelni. Most is ki hogy egyedül csak Isten orszáda. És kifejezi, hogy a történetben ezeknek a fémeknek az egymás utányában nem látunk semmi Isteni beavatkozást. Őn szokszesúnia metállor, nőve de nincs olyan intervensió Istenes. A köp teljesen más minőségű. Valóság, dar este o realitate de át rajta ilyesze de alter és ez a más minőségű valóság nem tudni, hogy honnan jön. Sí, ez a alter natura, nem pontot tesz a látható emberi történelemre. De, pune un uh, sürsít törtéj visibiles. Ezzel egy hatalmas egy nagyon nagy igazságot akar kifejezni a történelembe. Sőt, Vrea să exprim un adevăr covârșitor în istorie, pedi <gărători> și anume: Azut Oșoțo, nem Ultimul cuvânt nu este al lui Lebucadnețan. Azut Oșoțo, nem Darius. Ultimul cuvânt nu este al lui Darius. Az utolsó szó nem Nagy Sándoré. Últimul kuvânt este a lui Alexandru cel Már. Az utolsó szó nem Julius Cezáré, vagy pedig a Római császároké. Últimul kuvânt nu este a lui Julius Cezáru, sau al Cezáról. Az utolsó szó nem a Napoleonoké. -ok Últimul kuvânt nu este a Napoleonilor. Az emberiség történelmében az utolsó szó istené. În <haz> istoria neamului omenesc, ultimul kuvânt este Na és most nézzük magát a magyarázatot, ennek a szobornak, vagy látomásnak a megfejtés. És kezdi az arany fejnél. A 37 és 38. verset olvastuk. Te ó király, királyok királya, kinek az egek Istenet birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai mezei állatok és égi madarak lakoznak, ha te kezedben adta azokat, és úrrá tett téget mindezeken. Te vagy az aranyfej, tú és este împăratul împărătisilor, کەs dumezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mână oriunde locuiești că pe copiii fiarele câmpului, păsările cerului. Și a făcut stăpâni peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Mit mondtunk a celemră Și am zis uh, anterior despre expresia celem. A hoditok că a kép-mașaikat az elfoglal területen, jelezvén, hogy lefoglal terület. Cei care ocupau teritoriu, își ridicau statuia lor, semnalând că sunt teritorii ocupate. Isten a maga képire! alkotta az ember. De mi lesz, ha kreatív umm, dupa képüls a semanára szám? Ne keresjünk valami földi, ilyen materiális kifejezést vagy képet, szóval nuka utána, o, 1 típ, omeneszk materializált, de benne az ókori gondolkozás régi. Mi, hogy ilyenre, se a szkunde gondi rá vét. Amikor Isten kijelenti, hogy az ember az ő képe? Kindőmnezeű szúne, hogy ómul, parta azt mondja celem, deh de celem. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy az ember Isten számára lefoglalt terület. a teremtés jogán az ember Istenhez tartozik. Prin de decréatione ómul. Lijapartzine, Luigi de Zéro. Ezért kell kezelni a bűnt, mint lázadást Isten ellen. De a csepekat ultrabüyék considerát kau rozvratirem potriva Luigi de Zéro. Az mondja, hogy te úr király, királyoknak a királya. Szi, hogy te mostan semmiféle misticus, vagy pedig elspiritualizált magyar ára. De Doar la o complezență sau la ceva e, suprapus în expresia aceasta. Nimei a Jézus a ruhája, szélén lévő Unii vor să o însemnătate, ceea ce este scris pe tivul hainei Domnului Iisus Hristos. Hamis bearităș, leneș hamis adat. A explicație falsă. Itten Miért? Mert egykorú babiloni ásatások és feljegyzések igazolják, hogy mind Nabuconorozor, mind Áriáramnes, mind pedig Darius, különböző feliratokban királyok királyának nevezte önmagát. Köcs! ha tudnám ne fogadni szárni, Pe in Urma -a găsit că -a împăratul Tehát, ha ő úgy nevezte magát, a profita azt mondja, te, aki királyok királyának nevezet magat, te vagy az aranyfej. Deci, dacă el s-a numit așa, atunci Daniel a spus așa cum s-a numit el. Tu, împăratul împaratilor, tu ești capul de aur. Tehát a fő Babiloniát jelenti mint Imperiumon. Deci, capul, hmm. ca Imperium, reprezintă Babilon. Mit jelent ez a Babilon? Și în semnătate are Kétféle etimologiiája van, kétféle származása a jelentésének. Dó sursă, <gül> două etimologii se pot uh, aduce ca explicație la de numirea. Babylon întotdeauna Babel-nek nevezi. În evrei că Babylon întotdeauna este Babel. Caldeuș nyelven pedig bab illuna. Ön limba caldeea este bab -il a Héber Bábel zűrzavart jelent. A Héber Babel zűrzavart jelent. Hebraica, Babel Tehát a Héber Babiloni kifejezés egyenlő zűrzava. Uh, De ebben? A Babel égál a A Káldéai Báb illú annyit jelent, hogy az isteneknek a kapuja. És limba Kaldéja, Expreszea de Bab-il este poarta zéló. Jelezvén, hogy Babilon a Marduk tiszteletnek a középbondja. E, Exprimund, hogy Babilón este centrul cultului Marduk. Az új Babiloni birodalmat Nabopolassar alapította 625-ben Krisztus előtt. Aceastá cetate a fost întemeiatá de Nabopolassar la 625 2 nainte de Krisztus. Ami sajátos erre a birodalomra a dumii er aranjnak a pazarlása chiarce aceste caracteristici cetăției aceasta este risipă de aur în Orogni cetate sublup. statui de aur elefantion Fildes. A papiruhákat is arany szálakból készített. Jeremias profita 51. fejezete 7. versében arany pohárnak nevezi Babilon. Jeremia, kapitul 51, numeste Babilonul un potir de ár. Naputonodozor és, persze, Szerámis, a királynőnek a műve, a híres babiloni függőkertek, az ókor egyik nagy csodája. I Grădinile suspendate ale Semiramidei și al lui țar făceau parte din una din cele șapte minuni ale antichității. Maga a făvárosi Babilon, jurul volt vivek két, tehát egy dupla falla. <coughs> Însă cetatea era înconjurată de două ziduri. Oian vastagok voltak ezek a falak, hogy negy sechér egymás mellett rajta végig mehetek. Era atât de groase zidurile, încât paralel puteau înainta patru care deodată. 360 uh, tornya volt az egyik falnak és 250 volt a másiknak. Unudin zidorávja triste 1000 de turnurcival doós A szívében, tehát a város szívében ott volt a híres Zigurát a Marduknak, uh, a tiszteletére felállított templom. En centrul ceteci Babilon yerá statuia lui Marduk. A kultúli Marduk. Az arany pazarlásának volt egy beszédes példája risipa de Aur avea un exemplu 70 esztendőn át Babilon mint impérium valóban a világ királynéja volt. 70 de át a fost. Aztán, utána pedig, következik egy másik birodalom, mondja a 39. vers. Utána szóval, hogy a szóval, hogy a szóval, hogy a szóval, hogy a Această împărăție mai neînsemnată este exprimată prin Argi. Este împărăția Medo-Persană care succede împărăției babiloniei. În anul 538 înainte de Hristos, Cirus, ocupă cetatea Babilon. Ezzel az eseménnyel foglalkozni fogunk az ötödik fejezetben. Csak az eveniment nekünk a kapitolul 4, kapitolul 5. Babilon főemberei együtt mulatoznak. A szélepcii vagy a szélepcii Babilonului képüleszt. Béke és biztonság. Pace és liniște. Ezeket a falakat nem képes egy adcseretetetben. Zidurile acestea nicio armada nem le poate străpulni. Még azon éjjel bevonultak és gobriász megölte Babilon királyát. És a noaptea aceea pátrund încetate és Gobriás ucide uh, uh, împaratul. Anélkül, hogy egy falat lebontottak volna, anélkül, hogy egyetlen falat megmásztak volna. Főről, hogy döröm evre un zid, főről, hogy eszcaladez zid. Ez volt a Círus hadműveletene, vagy pedig a hadi uh, taktikájának, mondjuk így a zseniálitása. Azt a zseniálitáta, a lui Círus în tactica sa de război. Ugarian is körült Babilon. și anume el a presurat Babilonul, établit egy új medret ásatott Eufrátesnek, amíg Átmen Babilon közelében. Și în depărtare a săpat o nouă albie Eufratului care trecea prin nicilocul cetății. A körülzart Babiloniaiak ezt nem tudták. E, babilonieni, care erau presurați Nú știau de taktica aceasta s azon az eia csak annyit csinált Hogy egyszerűen az új mederbe vezette át Eufrate În noaptea aceea n-a făcut altceva Decât a deviat apele Eufratului În albia cea nouă És a széles Eufratesi meder Sáraz lett, És azon benyomult a hadsereg Iar albia lata Eufratului A devenit uscată un log de Anélkül, hogy Prucci. egyetlen egy falat meg kellett volna mászni. Casa, Círus után, aztán következtek a Perszák. Dupacir a urmat persani. Hm. Ezek közül a Darius volt a legnagyobb szervező. Darius volt az, aki Babilon falai teljességgel lebontott. Darius a az, aki az, a vaji egyáltalán kikosztja a márduk templomát, a tömérdek aranyát, jel zsefu esté templulú márduk, és végül Babilon egy romhalmaz lesz, úgy, ahogy Jeremiás prófétát megjövendöli. Sincilledin úr, Babilonul devine un mormand de pietre duca profeciárul Jeremiás. Most a Médó Perzsá 200 át keletnek az uraival lesznek. Siachumá Médó Persi, Dov's Secoli, Devin, Stepüni. Orientuló. De a 39. versben azt mondja is, egy másik, egy harmadik birodalom részből való, mely az egész földön uralkodik. Ez a harmadik birodalom, Görögország, amelyet rész jellemez. Aceasta a treia imperiu este Grecia, care este simbolizată prin Aram. 334 ben Macedon Sándor az egész görögországot elfoglalja. În 336-332 Alexandru Macedon ocupă tot imperiul. 334 ben átmegy a Hellas Pontuson 334 trece în orientul nichloci. Kichiny kis serege van. 30.000 gyalogos és körülbelül 5.000 lovasa. Ario armata mika, mică, aproximativ 30 000 de és și vreo 5 de călăreți. A harmadik birodalom amelyet a Ríz jelképez. A 3 a Ríz A 3 imperatíve, a Ríz jelképez. A 3 imperatíve, amelyeket a Ríz armura A 3 imperatíve, koif de A Réz baj, réz kard, sábie de ram, réz bardok, és réz vedő lapok a lovokon. És pe cagy aparatóarele rádi ra a ram. egykori orakulumai, mikor megjövendől te uh, nagy Sándor bejövetele, orakul egipteni, când uh, au... Uh, Vorbíddes preintrárájához Alexander Makedón, a görög Herodotos a híres történelmében egy fel. Herodot, în sa, istorie, semnează, a veszítására kárte de história konzernnyáza az orákulumok azt mondták: Látom a tengerből, mint valami rész embereket jönni fel. Sponé orákuli védin már, kumiasen kálni ste omen de arámo. Aztán megkezdődött a perzsa birodalommal való vetélkedés. Sajnálj, anseput Rösszbóljul a persanilor. Grandikosznál kb. 800 ezer perzsa főből álló hadsereg eh, rohant rá Nagy Sándorra a 35 ezer görög, lovas, görög eh, katonára. La Randikosz aproximativ 800 de, mii de soldați <coughs> s a bătut asupra armatei inimici de vreo 35.000 a lui Alexandru Macedon. Is nagyszándor megverté Darius. sőt totuși Alexandru Macedon învinge pe Darius. Asta ankövetezik 333-ban az Issoszi csata. Apoi la 333 a lupta de la Issos. Azt is megnyeri Nagy Sándor. Yellőköszítik ő akkoróbírul. ben a bevehetetlennek hit Tírust is beveszi. 332 elenvije și Tirnul despre care se credea că este ben neinvict. 631-ben Darius Kodomanus egy végső leszámolást készít Nagy Sándornak. Elprégătește Darius Kodomanu o ultimă Lupta egy soha nem látott hatalmas hadsereget verbuvár. Jelpredje testő armáta nincs odát vázult. A perzsák egy millió kétszáz ezert fővel támadnak. Perszani atak a hú armáta de on milliónyi dolgot érdemli. már nincs harminc ezert katonaja. Alessandro, majd ebben numare trezes de mide soldát. A perzsák a nyílt Plazot a nyílt meződt keresik, Persáni kaută câmpile uh, deschise, no Şándor pedig ügyes kedve szűk helyre akarja ösztétömöríni. Iar Alexandriul Macedoniei atrage spre locuri mai strânte. Eșgaugamela-na, este uite közben. Și la Gaugamela are loc ciocnirea. Ismerjük a történelmet, cunoscutem istoria, ca perșejő a minden idők legnagyobb vereséget szenvedték. Armatele persane <gül> sunt învinse și este lupta cea mai mare a Darius Codomanus is Nacșandor-nak a de közbe borsipa megăni. Chiar și împăratul cade în mâinile Alexandru Macedon, dar este ucis între timp. Asta în Nacșandor a Apoi Alexandru Macedon devine stăpânul lui. Ei neha Câți a 323 ban a haláláig. a három, -a sus, a három halál a în, uh, anul 323, când intervine moira. Igozóvod Plutarch a avut dreptate Plutarch, mintündek fényes fejnyes, cíllak, salata beágyózta K Ca un luceafor străncitor, s-a uh, îndeplinit uh, 11 esztendő alatt hódította meg a világot, és gondoljuk meg tankok nélkül, repülők nélkül, hajók nélkül, benzinmotorok nélkül és amikor meghal, csak 33 esztendős. A diadókok bevezették a Hellén uralmat az egész keletre. Ípărăția aceasta Elena a fost În tot orientul És Róma feltűnéséig Ők voltak a világ korlátlan urai Și până la apariția Rómei Ei au fost tăpânii Lumi De a negyvenedik versben tovább folytatja Dar în versetul 42 Profetul continuă A negyedik birodalom pedig erős lesz Mint a vas Va Mert miként a vas zítör És összezúz mindent Bizony mint a vas pusztí, mint amazokat mazokat és elpusztíja. Fakunk férul, szfărâmă, és rupe totul, és ea va szfărâma, va rupe totul, ca care face totul. Bucă. Alapítása óta, Róma hokozatosan emelkedik. De la întemélyerea ei, Róma mereu se ridică. Míg vas hatalom már nővit, imádra. când devine un imperiu ca férul. Híressé vált az úgynevezet Pax Romana, a római béke. A devenit vestită... Ez a Pace pacs Romana mit ön limba italián. Gibbon, a történész, azt mondja, hogy ez a temetőknek a békéje volt. Gibbon <coughs> spune, a Pace Cimitível. Azért, mert aki nem volt hajlandó az erőszakosan reál kényszerített békét elfoglalni, Mindent elpusztítottak és felszántották a város helyét és sóval szoríták be. Kedvencinek Nuvojás akceptte ezt a pácét, Ieradistrus dinte melísi cétateci újmen, és a locul se tragacu cu plugul. száz adokon végezte ezt a pusztítást. Roma, ahogy itt mondja, hogy mindent összezúz és széttör. Őt édean a a cesta Róma cum sice că totul va Roma át a világnak az őre volt. Roma a fost paznicul lumii Nagyon érdekes, hogy ez a irodalom két lábból áll. ez nagyon interesant, că împărăția aceasta este compusă din două membre interioare. és ez is nagy szerűen jelzi Róma történelmét, amikor kelet Rómára és nyugat Rómára bomlik szét a birodalom. Sí, Ugră această se vede și în istorie în in mod interesant și minunat, cum Roma se împarte în răsărit și în apus. amely a középkorban ezer esztendön át keleten fenn áll mindegy vástja. Deci Bizansul care o 1000 de ca un bastion în urie. Um, Mi cu Roma, omaiibul asta sármaz az úgynevezett európai civilizáți. Iar Roma apusiana din care se nasc și dețin de Eddig a történelem nagyon világos és nagyon részletes. Până aici istoria este foarte klara. Emlékezünk, amikor a bevezetőt tartottuk, felhívtuk a figyelmet, egy bizonyos elvre a profeziákban. Ne aducem aminte, probabil, că atunci când am vorbit în traducere, am amintit un principium profezie. Hogy nevesztük azt az elvet, amikor e, nagy események egyetlen foltok képeznek? Cum am numit evenimentul acela, sau principiul acela, când evenimente mari compun daropată? A jegenyesor a jegenyesor elvének. Tehát úgy, ahogy a közel lévő jegenyék azok mind világosan megkülönböztetők, a távol lévők pedig egybe szaladnak. Dupacum plopidina klár departare forméazon Na most is itt a végbe kiszaladnak az események, és hosszú évszázadoknak a történelme egy foltot képez. Și aici evenimentele iasă din prezent, se îndepartează și formează doar o pată. Ez a fost inten a a talban van és a este în tălpile picioarelor, în cele 10 A Avaşe și a cari, Ferul și lutul amelyről a 41 verstől kezdve így magyarázza a profeta, hogy pedig a lábakat és ujakat részint cseréből részint vasból valónak láttál a két felé oszol, de lesz benne a vas erejéből, mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyak cseréből. És după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut, de olar, și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, de va maradnia, hogy ceva a férőt, ahogy așa láttad, ai a És hogy a lába, ujjait részint vas, részint cerék, az a bírálom részint erős, részint pedig törékeny lesz. És de, hogy a férőt de veszekarú a férőt a va fi în parte tare și în láttad az agy az agyapkőcsereppel. Azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mivel hogy a vas nem egyesül a csereppel. Dacă ai văzut ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum ferul nu se poate unicul lut. további állat további állomokról és impériumokról van szó. E vorba de împărățiile care descind din împărăția Romei. Tertinelmük folyamán próbáltak úgy egységet létrehozni, hogy össteházasodtak. Őn uh, desfőrárás a történelem a un cercázs se unească prin legătur de căsătorie. Rengetek példát hozhatnánk Európából. Szintén adduke din istoria Europei Egysémlené numarát en previn szájában. Sajátjátlan égre szeretné kutanni. Azt, hogy időről a, un szíkure exemplosra fak referí. Napoleón amikor lántja a koalíciót maga körül. Napoleón kint vede koalícián jurul szem. Akkor egy taktikához folyamodik. A ténchrekurzja a taktika. Elválik Józefintől. S de szparte de Józefin aszociál. És mekkéri az ellenlábasának az Ostrá császarnak a leányát Maria Luisát. És cserénkastoríja pe Maria Luisa, fia törpáratulj Ausztriai. Enzella sok húzása gondos, gondos, ő hogy végleg erintézi a koalíció képessége. Hú, ez a mozgás a utazás, de csak akkor Probleme lennem paraziásan. Nem sikerült. Mert az utolsó koalícióban az apusa támadt a vörökre. Hát szín. Koalíció ezt a dínumat. Ensej sokrul lui lui. Na és itt ezen a ponton ér el mostan a világ történelme a végső dolgokig. És a itt ennyi ponton ezt a história lumi din És azoknak a királyoknak idejében mondja a 44. Vers. Támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más létre nem száll át, hanem szétzúzza, elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Dar reméne a césztor umparácii, Dumnezeul cérnuló válidik a umparácii, kére nuva finik kicsit tenni sodáta, mert alkopor, javas fő van acele és ilyen Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala kéz érintése nélkül, és szétsúzza a vasat, rezet, cselepet, ezüstöt, aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután leszem, és igaz az álom, és bizonyos annak értelmű. A aztán szemben Piátra, Pékáréva az utóda, ez lipinduszi dinmúgy, de farázsútorról, hogy múgy, sikárász farimát félről rama már, lutulár, áurul, Neseul cer mare a făcut de cunoscut împăratului ce are să se întâmple după această visul este adevărat și tılcuirea lui este temei. Ielea stic ez a történet felettinek a betörés e az emberi múlló és alakuló történet. Acom se aici intervine supra istoricul supra novilă történelem adventel hír végét. Istoria historia lumi se încheie cu un advent Kire utal ez a kő? Piatra aceasta la cine face ez a kő? Cine este piatra aceasta? Van egy érdekes szójáték Héberben. În hebraica exista un joc de cuvinte interesant. Ezt mesiási szójátéknak nevezik a hebreológusok. Cei, kérdik, explic a hebraica, spun, hogy ez jokul de cuvinte mesiánik és ez benne van ebben a fejezetben. Sőt, a kapituló alacizta seg szésti Ebben héberül követ jelent. Ében ebreiken szemlé az epiátra. És az alefnek az elhagyása és megmarad akkor a ben az fiút jelent. Gyárdak Scotts aléfúl, Sir Edmund ben, aztán szerne fiú. Ebben ben, ebben ben. kö fiú, K epiátra fiú. Ez fiú ez a szójáték a szóöveésben állandóan a Messiásra mutat, mert azt mondja, az a kő amit megvetettek. Spune, vagy a 108. zltárban amire aztán hivatkozik később péter. amiről beszél az úr Jézus Krisztus azt mondja, akire ez a kő esik. Ez határozottan Jézus Krisztusra, Isten fiára, a világ történelemnek, a bevégzőjére utal. Kú, siguranzáfajzere ferire, Lájusz Krisztos, lá a célja, care van, és a történniámuló. A történelem végé. Az ő országával val kezdődik. Őszor sétul története, incépek, kú, unimperáciásá. Tehát akkor lesz a dicsőség országának az egyetemes kezdete földön. Dehogy, a túnch vagy incép utul. Nem csendel fog befejeződni, mind a teremtés, hanem csendel fog kezdődni az ezer éves millénium csendjével. Mind a történelem, mind pedig az üt történelem ebbe a végső célba szalad ki. Szi história, Szi história Montuiri ün a ezast cinta íntre. A világ körülöttünk George lépte kell szalad. Lumianjúl, nosztra alergikus pasz repes, hogy ez a köű majd pontot tegyen az ember. Mert hogy a piatra ezast szapuna kapat históriai nyambuljom enész. A generál konferencia a sok evangélikus film között Dániel kettőről ís készítette Moskou film. Mentre múlt ele filme de evangelizárea a konferencia generále, és din Daniel capitolul 2-jára uh, film. És ennek a filmnek a végén a következő jelenet și van. És a feliratok a filmnek a Valahol a hegy tetején megindul ki, emberi kézérintési nélkül egy picike-picike kör. De undeva szúz pe a vör de monte, pornéste piátra pietricikálni, és alá zuhan. Si. Si. Mind gyorsabban resti. és gyorsabban, tot is. Tot mind máj máj jobban réte, és jobban máj máj megnő. És telibe találja az állókép, si, statuia a prindent plícs, akkor a kő nőni kezd. Nőni kezd. Si, Teátra Kristi, És végül pedig a kőnek az áni vonalaiból kialakul egy kép más. És si, eredőn urmadin penumbra, pietria csestia reyassa ul hip. Krisztus, Krisztus. A következő jelenet egy nagy tengeri vihar. Épisodul urmadori o a pe mare. Két hatalmas kéz tartja a kormányt. Erős imónos karok. Innen-onnan villám cikázik. És alatta pedig ezen a képen meg, meg, elhangzik egy kijelentés. A hajó jó kezekben van. Este bune. Biztosan át. Vezeti a a va fi condus pe malul Eddig a kormányos sötétben volt. Most pedig a villám és az arcára. De a fulgerul, fulgerul, lumina, fulgerul, az a És megismerjük. Ugyanazt az ütvezést. Sílkunast érdekel. Változik a szín. schimbă culoarea Naplemente van. Isté, a de szóre egy pastor tereli hazanyáját. Súnpastor és duce turmas prekasa. A nap mind jobban szél alá. Szóre lett ott majd muld kuskobara. Elérkeznek egy kapuhoz. A jungle parta. A pastor kinyitja a kaput. Pastorul de kive porta és á terele jók. Sí, olyasúnt trekúde testébe. S becsukja a kaput. Sí partaszekére és a nap lemegy a sötétségbe. Szeva Ez az emberiség történelmének a vége. Aicses teszve sítudis történi nem Tragédia annak aki magától eltolt az üdvösséget. Tragédia, pedro a céljára, de a legboldogabb reménység azok számára, akik magukévá tettár elmondhatja. De a legkisebb részei este pedro a céljára, ahol a fejezet azzal fejeződik be, hogy Dániel istenét elismeri Nabucodod az orzat. Kapitólul se-nkéje, hogy Dumnezeul lui Dániel este recunoscúd, de nevényeztek. Mendeleket ad, hogy mindenki köteles imádni ezt az egyetlen ura. És deonedikt, hogy tozsak obligáci, hogy se-nkéne acestui Dumnezeu. Néhány szóban foglaljuk össze a fejezetnek a mondani valóját, illetve az üzenetét. În kéteva kovinte, să... Cuprindem solia capitolului. Ha rom üzetre szeretném felhívni a kedves vendégeink és testvéreink figyelmét. Să dorisă atrage atenția ascultătorilor la trei solii din acest capitol. Az első, prima solii Nézzünk mi is fenned, mindahogy Dániel meghívta a királyt, hogy ő is fennebb nézzen. Să privim și noi ceva mai sus, după cum și Daniel a invitat împăratul să privească mai szemünk előtt a világ története. Fácsa ochilor noștri se A történelmi személyek lejátszák a maguk szeretük. Personajele istorice își joacă rolul. De haturo titokban láthatatlanul Isten, a nagy mozgató darundosul evenimentelor Dumnezeu este care schimbă de ostert irányít ahogy az évvezeredes megváltási tervnek a scenariuma előitta. Si totul előírta. este condus așa cum a fost scris cu milenii în Birodalmak jönnek és birodalmak hanyatlan. Um, Imperiuvim, um, împărățise ridică a birodalmak be kell, hogy töltsék a maguk pozitív szerepüket. Aztán a birodalmaknak távozniuk kell azért a rossz szél, amit hoztak a történelemnek. Mert Isten áll a történelemben. A második üzenet ennek a fejezetnek. A două soli acestui capitolu Ami életünk két sikku történelemben megy végbe. Viața noastră se desfășoară pe două Az egyik a fizikai sik, ahol éljük és alakítjuk a történelmet. Úrul este planul fizic pe care ne trăim și ne desfășurăm viața noastră. Ald Doyle planieste planul spiritual. Isten a kegyelmű üzenet által meghív, hogy lépjünk be a történet felettibe Isten országába. Nezépren haroszol nem vitékasan trám em imperatia szá. Ma a kegyelem országát fogadjuk. Azt szaprinim imperatia harul. Aki elfogatta ezt majd be fog lépni a dicsőség országába is. Neaprimit invita cia cesta va, például szin imperatia slavi. Miért írattak meg ezek? De ahhoz Idézem János evangéliumának a végéből, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, és ezt hívén örök életetek legyen. Căci și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a crezut aceasta ca să aveți viață veșnică. Azer irat că fost scris, ca să pe noi să ne întărească în credit, în credință, în noastră și în dragostea noastră. Meg kell gyűzdenek arról, hogy van Isten az égben. Vorcesc să ne convingă că există un Aki nagyon jól ismer bennünket és irányítja történetünket. Arinecunoscuti foarte bine și el conduce Ismerjük fel, hogy ami időnk az ők kezében van. Arinecunoscutem că timpul nostru este în műínile sale. Litelezi și atunci că i rüpke mulo pilana. Existența noastră este Az örökkévalósághoz képest. Fața de veșnicie. Körlöttünk, birodalmak emelkednek, În jurnul nostru împărății ridică, Birodalmak buknak, Împărății se prăbușesc, Mert álhatatlanok, Căci sunt nestatornici. De a szentírás azt mondja, Hogy e három megmarad. Dar, Sfânta Scriptura spune, Că aceste trei rământ. Mi? Și ea A hit, Credința, A remény, Nădejdea, És a szeretet. Și ezek ösztönözzenek bennünket, ne az arany, az ezüst és az egyéb talaj. A harmadik és utolsó üzenet. Ultima, szodí úgy, ahogy ez az állókép összetöretett, a történelem igazolja, hogy minden időben a birodalmak haldokoltak toate Timur timpurile au, uh, au, a au, au, au, au, au, au, au, au, garant mondia hogy az emberiség történetének a vége felé haladunk. A Sfânta Scriptura, cât isztoria arată, că noi ne apropiem de evenimentele finale. Emberi ügyesség, tudomány és bölcsesség révén lehetetlen az emberi nemnek a fenmaradása. Prin iskusință omenească, prin înțeleciune omenească, este cu neputință supravețuirea. Az egyetűli megoldás, amit Isten ajál a világnak. Singura rezolvare, Rekommandáltadé Dumnezeul, ramuni. Fogadjuk el a jó Isten kegyelmét. Hogyha engedi a világ, vagy engedjük mi, hogy megváltson minket, Akkor hittel minden nap mondjuk el az Úr macsagát. Uram, jöjjön el a telrság. Uram, legyen meg a te akaratod! Fákaszé ta! Miként a mennyben, csért, úgy itt És mi tegyük hozzá. Hadd legyen meg az én életemben is! Erre segítsek is a